Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecma'in wa bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Za pripada uzhchenom Allahu, gospodaro svih svetova, salavati i selam donosimo na Allahov poslanika Muhameda, njegovu časnu porodici i sve plemenite ashabe. Pred onim smo komentar sali, uvodne tri kratke poslanice koje je spomenu sheh Allahu se smilovao prije glavnog dijela ovog djela. Glavni dio je ovo što ćemo komentarisati od ovog dersa. A to su njegove riječi rahimehullah fa iza qila laka min usulu thalathati allati yajib ala se kaže koja su to tri temelja koja je obavezan svaki čovjek poznavati. Odavde počinje ova poslanica. <kuh> Kada se kaže koja su tri osnovna temena koja je obavezan poznavati svaki čovjek, ti rec da poznaje svoga gospodara, svoju vjeru i svoga vjerovjesnika Muhammada sallallahu ve vasallam. Kada se kaže ko je tvoj gospodar, ti rec moj gospodar je Allah koji me je uzdigao i uzdigao je sve svijetove svojom blagodati. On je onaj koga ja obažavam, ja nemam drugog koga obažavam mimo njega. دو قضاتو سوريه جوزيشنوه الحمدلله رب العالمين اسنس قضاء والا препادى الله وغسطار سيسياتوه سميم الله اي سويت ايا سمريو تغ سيئة قال شيخ او تروي قسلانيце شيخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله فإذا قيل لك ما الاصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها فكل معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم كذاتي سكاجه فاذا قين لك كذاتي سكاجه كذات نكو اوبيتا ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها كوياسو تو <تصفيق> 3 تملا شيخ رحمه الله نزيوا او با بيتانيا تمنيم الاصول يا عربسكاريتش ومنوجيني نينا يدينا الاصل Osnova, korijen, kao temelj od građevine, bez koje je građevina nestabilna ili je čak i nemoguće napraviti građevinu. Ako bi krenuli da pravimo kuću ili zgradu od krova, ne bi je mogli napraviti, nego mora da ima jak temelj. Mora da ima jak temelj. Što je zgrada veća, mora temelj da bude jačiji. Tako je Islam jedna velika građevina i njeni temeli moraju da budu čvrsti i jaki. Moraju da budu čvrsti i jaki. Dakle sve što ima zdanje ima svoje temelje. Ima svoje temelje na koje se oslanja. Pa tako i islam kao vjera ima svoje temelje. Šijeh rahimahullah naziva ova najbitnija pitanja koja mora svaki musliman poznavati temelima. Al usul. I kaže da je tih temelja tri. Kaže alleti jeđibu alel insani marifetu. Koje je vađib? Svakom insanu, svakom čovjeku, svakom robu poznavati. Ovdje nije rekao svakom muslimanu, nego alel insanu, svakom insanu. A riječ insan obuhvata čitav ljudski rod. Što obuhvata i muško i žensko. Svaki muškarac i žena. I obuhvata i vjernika i nevjernika. I vjernika i nevjernika. Što znači da će o ovim stvarima biti pitan i musliman i nemusliman. I musliman i nemusliman i svi ljudi će biti odgovorni za to. Dakle, i onaj ko je mlad, i onaj ko je star, i onaj ko je muško, i onaj ko je žensko, i onaj ko je crn, i onaj ko je bijel, bilo koje nacije, bilo kojeg porijekla, bilo kojeg pola, svako će biti pitano ovo. i svako je obavezan da ovo nauči. Kaže ma'rifa tuha, obavezan da spozna, el ma'rifa, spoznaja, a spoznaja nije samo znanje, spoznaja je i znanje i ubjeđenje u to znanje, riječ spoznaja obuhvata više od znanja. Znanje i vjerovanje u to znanje. Da vjeruješ u ono u što upučuje to znanje. I da radiš shodno tome. Znanje ne. Čovjek može nešto znati, ali ne raditi po tome. Može nešto znati, ali ne biti ubijeđen u to. Ali kada je dokučio suštinu toga, kada je to spoznao svojim srcem i čvrsto u to vjeruje, onda to za sobom povlači da će raditi po tome i po onome što proizilazi iz toga. Kada te neko upita, ših nije rekao kada te upita ta i ta osoba. Zato što je onaj koji postavlja pitanje ovdje, trenutno nebitan. Svejedno, ko će ti postaviti to pitanje? dali neko na dunjavku ili pak nakon smrti? Kao što ćemo vidjeti. To za tebe sada trenutno nije bitno. Bitno je da znaš odgovor na ova tri pitanja. Kada ti se kaže? Nije rekao kada ti taj, taj postavi pitanje. Kada te upita otac i mati. Kada te upita imam u džami kada tupita tvoj učitelj nego kada ti se kaže što obuhvata svako stanje da moraš biti uz poznanje toga u svakom stanju zatim kaže Faqul", reci u naredbenoj formi znači nemoj se predomišljati nemoj sumnjati u to nemoj odgađati odgovor nego kaže Faqul", još koristi harf fa koji u arabskom ukazuje na to da je odgovor došao Odma nakon pitanja. Fe kul, reci, ma'rifetu l'abdi robbe. Koja su to tri temelja koja mora svaki čovjek koji je obaveza, vađib svakom čovjeku da ih poznaje, kaže reci da rob spozna svoga gospodara. I da spozna svoju vjeru. Ili da spozna njegovu vjeru. Allahu subhanahu wa ta'ala. I da spozna svoga, svoga poslanika, svoga vjerovjesnika, Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam. To su ta tri temelja o kojima se govori od početka i o kojima će se govoriti. To su ta tri temena na kojima je sagrađena ova vjera. Temeli bez kojih nema Islama. Onaj ko ne poznaje ova, ova tri pitanja nije vjednik, nije musliman. A onaj ko poznaje ova tri pitanja i radi po njima, on je musliman. On je taj koji će se spasiti na dunjalu i na ahiretu. Šeh Rahimahullah nazvao ovo djelo Al-Usulu Therati. Ili, tri temelja i njihovi dokazi. Po ova tri pitanja. I ta tri pitanja, to je ono zašto će čovjek biti pitan u kaburu. To je ispit, najbitniji ispit, kojeg će čovjek polagati pri ahiret. prije, prije ulaska u dženet ili dženet. To je ispit kojeg ako položiš, položio si sve ispite. A ako ga ne položiš, pao si na svim ispitima. To je ispit kojeg ako položiš i prođeš na njemu, Ti si odsretni. Ako ga ne položiš ili padneš na njemu, bit ćeš vječno nesretan. I to je ispit kojeg polažeš ne samo svojim znanjem, nego i svojim dijelima. Jer to nije ono što čovjek treba naučiti samo na pamet da bi znao da odgovori na to kada bude pita na ispitu. Nego na ta ispit će moći odgovoriti samo onaj ko vjeruje u ono što govori. Samo onaj ko vjeruje ono što govori. Dok onaj ko ne vjeruje, on će ponoviti ono što je čuo da ljudi govore. Sami'tu nase yakununa še şey i anfa kultu. Čuo sam ljude da nešto govori, pa sam ja govorio. Išao sa ljudima. Znači ovaj ispice ne može položiti kao što je bilo prošireno u našem narodu kada ukopaju mrtvog, da mu dođe neko, sjede pored kabura i onda mu šapće. Kada te upitaju ko je tvoj gospodar, reci Allah, kada te upitaju ko je koja je tvoja vjera, reci, Islam, kada te upitaju ko je tvoj poslanik, reci, Mohamed, Telkin, kaže, reci mu, da ne zaboravi. Dobro je to što je narod vjerovao u kaburski jazabi ili kabursko ispitivanje, ali nije ispravno to što su radili. Jer mu ne koristi nikako došaptavanje. To nije ispit koji ih će odgovarati na pamet, nego svojim dijelima. Ono što je radio na Dunjaluku. I zato, Dunjaluk je kuća rada, kuća Truda. Na dunjaluku radiš i siješ ono što će sutra požnjati. Dunjaluk prolazan. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je da mu činimo ibadat, da ga obožavamo, da mu robujemo, da mu budemo pokorni, da radimo ono što nam on naređuje, da ostavimo ono što nam on zabranjuje. Nakon toga je polaganje računa. Nakon toga su ispiti. Nakon toga polagaćeš račun svojim dijelima. Al jau me nahtimo ala afuahihim. O tukellimu na Adihin, ooteš hedu Aržudu ummbime ku Yamenun. Dana čeemo začepiti njihova usta, pa če san nema razgovarti njihove ruke.svjedočti čee njihove noge, ono me š to suradem. ne češ močš govorti. Nego tvoje ruke čee govorti, i tvoje noge i tvoje oči i tvoja koža ne možeš Allaha šhan tala ta prevarti. I zato Allahu posannji sal Allahu Alhu Vselem, če sto je up pozorva o na obračunu. Često je upozoravao svoje shabe na život nakon smrti. Zato što je ovaj Dunjalog prolazan. I ne samo da je prolazan, nego je kratko trajan. Ne traje dugo, brzo prođe. Koliko god da čovjek misli da ima prilike da uradi mnogo dobrih dijela, zavarava vas. Mnogo je kraće nego što misli. Koliko god misli da će imati šanse da uradi nešto, da se popravi sutra ili preko sutra za godinu ili dvije godine, da bude bolji, Vjernik, ako se ne popravi odma, ne zna hoćeli mu se ukazati nova šansa, nova prilika. Zato je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozoravao svoja ashabe na prolaznost donjāluka i nakratko trajnost donjāluka i da se spremaju za život nakon smrti, jer taj život je dug život, dugo trajan, vječan. Koliko je oni koji u Kaborima danas borave već hiljadama godina. U Kaboru možda je preselio prije 3000 godina. Sad taj period u kaburu, neko više, neko manje. A i on je živio jednog dana po imi, nadao se da će doživjeti 80 godina, da će imati djecu, unučad, da će napraviti kuću, da će imati to i to, pa mu je došao Edžan, prije ili kasnije. I onda je odgovarao za svoje dijelo i stotinu godina, dvije stotine, tri hiljadu, dvije, tri, četiri hiljade u kagol. Čeka glavni obračun na sunnjem dan. 80 godina, dodaje sebi još 20 ili 30 ili još 80, doće smrt. I sigurno ćeš u kaboru živjeti više nego što ćeš na Dunjalku. Zato je Allahoposlanik, sallallahu aleyhi wa sallam, koji je zasigurno bio najbolji savjetnik i najiskreniji savjetnik, upozoravao svoje ashaabe, često ih osjećao na smrt. Govorio im da idu na mezarja, na kaborove, da se prisjete smrti. kun Kuntuna hejtukuman zijarati lkubur, ela fazuruha, feinnaha tudzakirukumul maut. Bio sam vam zabranio da... Posjećujete kaborove, sada ih posjećujete jer vas oni posjećaju na smrt. Zbog čega čovjeka treba nešto da posjeti na smrt? Zato što je po prirodi takav da zaboravi brzo. Da ga Dunjaluk odvede u zaborav. Trčanje za Dunjalukom, žena, djeca i metak, posao, iskušenja, brige, sikirancije, zaboravi na smrt. Da će sve to jednog dana proći doći vječni život. Da će morati svojim dijelima odgovoriti... Nova pitanja. Ko je bio tvoj gospodar? Kada je te upitao ko je tvoj gospodar? Što znači ko je tvoj gospodar? Ko je onaj koji te je stvorio? Učinio da postojiš nakon što nisi bio ništa. Pa te je uzdigao. Dao ti sve što imaš. Obskrbio te. Dao ti razum. Podučio te. Podigao te. I naredio ti da mu budeš pokoran. Da ga obožavaš. Da njega uzmeš za svog gospodara. Ne samo da priznaješ da je Allah stvoritelj. Nego da je Allah stvoritelj i onaj koga obožavaš. Kome si podredio čitav svoj život. وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Nisam stvorio ni djine ni ljude osim da me obožavaju. Da mi i bade čine. Sve drugo je manje bitno. To je glavni, najbitniji, najuzvišeniji cilj. To je glavna svrha tvoj boravka na Dunjalog. Ko je tvoj gospodar? Jesi li zaista uzeo Allah za svog gospodara يسيلك ذاستا وبرجعبه وإستنسكي وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة كاشه سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره نيسوا الله وليشالي إستنسكي وني نيسوا الله وليشالي إستنسكي كو؟ لدي نقوى صورينا وما قدر الله حق قدره الله ليس بيو قد نيح نستبنو na kojem je trebao da bude. A to je da bude gospodar svih svjetova. Nisu ga takvim doživljavali. I zato je Nuh a.s. govorio svom narodu Ma lakum la tarđuna lillahi wa qaran Šta vam je, zašto Allaha ne, veliča, ne veličate onako kako mu dolikuje? Zašto Allaha ne veličate onako kako mu dolikuje? Ibrahim a.s. govorio je svom narodu Fama vannukum bi rabbil alamin Kakvo to imate misljenje o, svo, o gospodaru svih svjetova? Šta to mislite o gospodaru svih svjetova? I tako svi ostali poslanici i vjerovjesnici. Allah te barakao ta'ala na sudnjem danu, kada u smrti sva stvoređa ne ostane niko, čak ni Melek Israfil, ni Melek Đibril, ni Mikail, niko, kada naredi Meleku smrti da uzme dušu i samom sebi. Uzeo je svima duše kome je mogao uzeti svim belecima, svim ljudima, svim džinnima, ostao je samo još on. I naredi mu subhanahu wa ta'ala da uzme dušu i samom sebe. I onda će uzvišeni Allah reći, kada on ostane jedini koji je živi, limenil mulkul jeum, kome pripada vlast danas? Kome pripada vlast danas? Da neće niko odgovoriti. Nema odgovora. Nema kraljeva, vladara, dunjavčkih, predsjednika, vojski sila, niko nema da odgovori. I onda će... Uzvišeni sam bi odgovoriti. Lillahi il wahidi il Allahu jedinom močnom. Pripada vlast, nema vlasti. Aljevme tuđe za kullu nefsim bima kesebet. La dhulma ljevm. Danas će svaka dušće doviti ono što je zaslužila. Biće nagrađena shodno, shodno onome što je radila. La dhulma ljevm. Danas nema nepravdi. Men rabbuk, ko je tvoj gospodar? Ma'rifetu l'abdi rabbe da rob spozna svoga gospodara, da spozna, da zna komu je gospodar, da je to Allah, tabarakel wa ta'ala, stvoritelj, vladar, gospodar, jedan i jedini, onaj koji stvara i rastvara, onaj koji daje život i smrt, onaj koji naređuje i zabranjuje, onaj koji kada kaže nečemu da bude, ono biva u adinahu i da spozna njegovu vjeru. A vjera je ono što je naredio gospodar svih svjetova. I ono što je zabranio, da se toga držiš, radiš ono što ti on naredio i ostaviš ono što ti je zabranio. To je vjera. Da ga obožavaš onako kako ti on naredio i propisao. Uanebi jehu i da spoznaš njegovog vjerovjesnika kojeg ti je poslao da ti donese tu vjeru i dostavi. I da ti pojasni kako da ga obožavaš, kako da mu robuješ. To su tre stvari koje mora svaki musliman znati. To su ta tri temele I u nastavku ovog dijela, autor, rahimahullah, malo opširnije će pojasniti značenje svakog od ovih temelja. Ovdje je ukratko spomeno da spoznaš svog gospodara, svoju vjeru, i svog vjerovjesnika, Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, a nakon doće malo pomalo pojašnjavati detaljno sva tri ova temelja. Kaže gospodar, vjera i poslanik. Znači imamo Mursila, i Mursela i Rasula. Mursil je onaj koji je poslao, a to je gospodar. Imamo Mursel, to je ono što je poslao, a to je vjera. I imamo Rasula, a to je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allah je taj koji je poslao vjeru, a Muhammed sallallahu alaihi wa sallam nam je dostavio tu vjeru, a nama je nariđeno da je slijedimo i da je praktikujemo. Ova tri pitanja su najbitnija pitanja koja mora poznavati musliman, kao što smo rekli. Odakle je To zaključio šehr Allah. Iz haditha u kojima se navodi da će o tome biti pitan svaki čovjek kada bude stavljen u kabur. Ako su ta tri pitanja, jedina tri pitanja kojima će biti pitan, to znači da je to najbitnije što mora znati na dunjavku. U hadithu kod imama Bukhari je muslima u dva sahija od esme bin tebi Beker radijallahu inha prenosi se da je Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam Rekao: "Wa laqad uhiya ilayya annakum tuftanun fil qubur mithla aw qariban min fitnati al-masih ad-dajjal." Objavleno mi. Dosła mi objawa. A objawa może da być Koran, a może da być i sunna. Odesemy się na objawę, która Došla mi je objava od Allaha da ćete biti iskušavani, stavljani na fitnu i na iskušenje, da ćete upadati u smutnju poput ili blizu fitne deđala. Gdje je ta fitna? U kaborovima. Objavljeno mi je da ćete biti iskušavani u kaborovima fitnom koja je poput ili blizu fitne mesijih deđala. A znamo da je poslanik s.a.v. rekao da je fitna mesijih deđala od najvećih fitni. Chta eto afit na Kaburo? Pojasnienie poslanih sallallahu alaihi wasallam o nastavku ovog hadisa. Kaže: "Yuta ahadukum, fiyqal lahu: Ma 'ilmuka bi hadha ar-rajul?" Dwojice jednom od vas. Misli se melek ili dva meleka. Pa ciega upytati: "Chta znaš o ovom Šta znaš o Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam? To je velika fitna smutnja koja će se desiti u kabur. Da je odgovor na to pitanje lahak, jednostavan, ne bi to nazoval poslanik sallallahu alaihi wa sallam fitnom. I ne bi to usporedio sa fitnom deđala. Znači da će odgovor na to pitanje biti i te kako težak. Šta znaš ovom čovjeku? Kaže, fa emma almu'min, evi almuqin, fe jekulu Muhammedu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, što se tiče mukmina ili muqina, onog ko je čvrsto ubijeđen šta će reći? reći će, to je Muhammed Allaho poslanik sallallahu a.s. جاءنا بالباينات والهуда došao nam je sa dokazima i sa istinom, sa uputom šta dalje kaže? فأجبنا وآمنا واتبعنا kaže, pa smo mu se odazvali i povjerovali smo i slijedili smo, odazvali se i povjerovali, i slijedili ga. To je ta fitna. Kako fitna? Pa tako što onaj ko nije bio od sljedbenika Muhammeda sallallahu a.s. neće moći lahko odgovoriti na ovo pitanje. Isto kao što onaj ko nije iskreni vjernik neće se moći oduprijeti fitni dađala. I smutni. Kada bude vidio nadnaravne pojave. Čuda. Za njim ide rijeka koja liči na dženneti, rijeka koja liči na vatru. Kada kaže nebesima da padne kiša, kiša počne padati. Kada kaže zemlji da iz, nju, iz nje niknu plodovi, niču plodovi. Veliko iskušenje, smutnja, fitna, koja će poljuljati mnoge. I neće se tome oduprijeti osim iskreni vjernici. Čvrsti vjernici, koji se neće moći tome oduprijeti sa svojim skromnim znanjem, ili slabim imanom nego sliđenjem sunneta Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam i zato kada dođe Dejjal na domak Medine Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam grada Allahov poslanika sallallahu alayhi wa sallam Medine kaže pred Dejjala će izaći mladić od najboljih vijenika u tom vremenu da se suprostavi Dejjal pa kada vidi kada mu Dejjal pokaže čuda koja mu je Allah dao kao iskušenje i pozove ovog nadića da povjeri u njega da je on gospodar, on ćemo reći ti si Dejjal, lažov o kojem nam je govorio Allahu poslanih sallallahu a.s. Nije se oslonio na sebe i na svoje znanje i na svoj čvrst i jak iman, nego kaže ti si Dejjal, kako znamo da si Dejjal o tebi i tvojim svojstvima prepoznali smo te zato što je o tebi govorio nam, pričao nam Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Došli su nam hadisi o tebi. Pa smo te prepoznali i vjerujemo u ono o čemu nas je obavijestio Muhammed sallallahu alejhi sellem naš poslanik. Pa će ga on raspoloviti na dva dijela i proći između njegova dva dijela i vratiti se i onda narediti mu da podnoži mi. I on da će ustati živ. Kao nije, kao da ga nije presjekao na dvije polovice. Pa će ga onda opet upitati, da li sada vjeruješ da sam ja tvoj gospodar? Kaže, samo mi još više se povećalo ubježenje da si ti drđav. Kaže, pokušat će opet da ga ubije, ali neće moći. I to je početak kraja drđava. Koji će da hara pa sve dok ne dođe do Medine. Neće moći da uđe u Medinu. I nakon ovog mladića, neće više moći nikoga savladati. Pobjeće u ubejtul Maktis i tamo će ga savladati. Isa alaihissalam. Znači, ovaj mladić je svojim čv Muhammeda s.a.v. suprostavio se deđavu, to je najvećoj smutni, predsudni dan. Tako isto poslanik s.a.v. kaže u kaburu bićemo ćemo iskušani istim iskušenjem ili iskušenjem koji je sliči i mnogo, mnogo je slično, približno je tom iskušenju deđava. Šta je to iskušenje? Dolazi vrijeme kada ćeš pokazati svoju dosljednost u sliženju Muhammeda s.a.v. Kada će tvoje dijela govoriti o tebi? Da li si bio sledbenik njegov svojim riječima ili si bio istinski sljedbenik Sunneta? Kaže: "Jahila bil bayinat wal huda dasha an mesa", jasnim dokazima i sa uputom. Znači, onaj koji ne bude znao jasne dokaze i ne bude znao uput u na koji je bio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, neće moći odgovoriti na to pitanje. Pašće na tom iskušenju Ne možeš se spasti bez znanja. Došao nam je sa jasnim dokazima. Kako ćeš znaći šta je jasni dokaz od onog što nije jasno? Kako ćeš znaći šta je uput ako naučiš? فَأَجَبْنَا Pasmo mu se odazvali. وَأَمَنَّا I povjerovali. وَتَّبَعْنَا I slijedili ga. Slijedili ga. samo govorili jezikom. Udarali se u prsa i govorili mi smo, mi smo. Možeš nadunjaluk pretvarati se. Možeš prevariti Možeš prevariti ljude. Nisu oni sposobni da te razotkriju. Da te prepoznaju. Dovoljno. Možeš se šminkati, uljepšavati, sakrivati, prekrivati. Šta god ćeš raditi. Na dunjalku. Ali kada dođe polaganje računa, tu nema, tu ne prolazi pretvaranje. Tu prolazi samo iskrenost. Pa će mu biti rečeno Faju kalu lehu nem salihan. Biće mu rečeno spavaj, budi miran, odmaraj, bio si dobar, bogobojazan. Fekad alimna, inkun telemukinen. Kaže, mi smo znali, znamo, ti si bio čušto ubijednjen. Ovo pitanje nije pitanje zato što Allah ne zna odgovor na to pitanje, nego je iskušenje i da se pokaže na tom ispitu i u tom danu da se pokažu iskreni od onih koji su neiskreni. Allah sve zna. I prije nego što odgovori na pitanje. Zato će meleci reći Nem salihan, spavaj, čekaj sudnji dan u kaburu. Bio si dobar na dunjalku. Nem salihan, feqad alimna. Mi smo znali ko si i šta si. Znaju i meleci jesi li dobar ili nisi. Pratete, znaju šta radiš. In kuntalamukinen. Ti si zaista bio tvrsto ubijeđen. Wa amma il munafiq au il murtabu. Kaže, a što se tiče munafika ili onoga ko je sumnjao, šta će on odgovoriti kada ga budu pitali: "Šta znaš ti o ovom čovjeku? Jesi li čuo za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem? Znaš li ko je? Šta znaš o njemu?" Šta će reći? "La adri, samitu an-nase yaquluna shay'an faqultu." Nazna, čuo sam da ljudi nešto govore pa sam ja govorio. Načemu je govorio? Muhammed rasulullah, ali nije bio ubeждён u to. Nije to govorio iskreno, istinski, u potpunosti. Nego je govorio za drugima. Onaj koga Allah nadahni i olakšao mu da odgovori na ova pitanja, taj je najveći sretnik i najveći dobitnik, jer ga je Allah učvrstio. Yuthabbitu Allahu alladine amanu bilqawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah će sa tvojim reču Kaže Tbaraka ve Taala Allah će sa čvrstom rečju, "Yetabbitullahu alladine amanu." Allah će sa čvrstom rečju, rečju učvrstiti one koji vjeruju. Fil hayatid -dunja, na dunjaluku i na ahiretu. Wiydillullahu zālimin. A će ostaviti zālim. Zulumčare, nepravednike. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je proučio ovaj ayet, kaže nezelet fi azab al Ovaj ajet je objavljen povodom kaburskog azaba. Biće mu rečeno onome koje, koje stave u kabur men rabbuk, ko je tvoj gospodar? Pa će reći rabbi Allah wa nabiji Muhammedun sallallahu alaihi wa Moj gospodar Allah i moj vjerovjesnik je Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, to je značajne riječi uzvišenog Allaha Yusabbitu Allahul ladina Allah će tvrštom riječi utvrstiti one koji vjeruju. Šta je ta tvršta riječ? Kada ti bude postavljeno ovo pitanje ko je tvoj gospodar da kažeš moj gospodar je Allah. Neće moći odgovoriti osim ko je iskren. Iako je na dunyalku govorio, ako nije bio iskren, tvršto ubijeđen, neće moći odgovoriti. Nego će reći: "Ha, ne znam, čuo sam nešto govori ja, pa sam ja za njim, za njima govorio." Iako je znao na Dunjalku, znači govorio je to na Dunjalku, ja sam govorio. Ne, ne, ovdje ne može reći. Ta čvrsta riječ da kažeš, moj gospodar Allah i moj vjerovjesnik je Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam. U hadithu od Bera i Mu'aziba radijallahu anhu, u dugom hadithu, poznatom hadithu o kaburskom azabu, kojeg su zabilježili imam Ahmed i Ebu Dawud ibn Mađa i drugi, kojeg su vjerodostojnim ocijenili, Mnogi islamski učenjaci. Šta više neki prenosi i konsenzus, kao što spominje Ibnu Ebil Iz al-Hanefi u komentaru na Taha'uijsku akidu, konsenzus islamski učenjaka da je taj hadith ili da je značenje tog haditha, jedno što se navodi o tom hadithu, istina i da je ispravno i vjerodostojno. Hadith od Baraa Ibnu Aziba radijallahu anhu, koji prenosi da su jednom prilikom prisustovali dženazi sa Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam preselio je jedan ashab od Ansarija pa kada su stavili toga ashaba u kabur poslanik sallallahu alaihi wa sallam je pored njegovog kabura ashabi su sjeli okolo poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ovno su ga slušali kaže Bera ibn Hazin kao da su na njihovim glavama bile ptice nije se niko pomjerao i tako treba da budu sjela na kojima se, ili skupovi na kojima se tumači Allah subhanahu wa ta'ala vjera. Takvi su ashabi kada sjede i poslanik s.a.v. tumači im vjeru kao na njihovim glavama da su bile tice. Ne bi se niko pomirao lijevo i desno i češao i igrao nego bi pomno i pažljivo bi slušali Allahovog poslanika s.a.v. U njegovoj ruci bio je štab koji bi udarao u zemlju poslanik s.a.v. Jednom bi pogledao u zemlju pa bi onda podigao svoj pogled prema nebesima, pa je rekao ashabima, istaidu billahi min adabin khabr, utječite se Allahu od kaburskog azaba. I onda je ispričao im kroz šta prolazi duša vjernika, a kroz šta prolazi duša munafika, nevjernika, kada preseli. Kako mu dolaze meleci sa nebesa, bijelog lica, lijepe odjeće, od odlaska njegove duše do nebesa, svedo, vraćanja nazad u Kabor. Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam, u jednom dijelu ovog kaže Fetu'adu ruhuhu fi džesedihi Nakon što mu bude duša uzdignuta na sedmo nebo i Allah kaže ili naredi melec, naredi melecima da vrate dušu njegovog groba u Kabor i da mu pokažu njegovo mjesto u džennetu vratite ga nazad u zemlju jer sam ga ja od nje stvorio i ponovo ću ih ljude vratiti u nju i iz nje ih ponovo oživjeti kaže fetu adu ruhu pa će pa mu se vrati duša nazad u tijelo u kaburu fatihi malakani fiyuglisane fiqulan kaže pa mu dođu dva meleka nakon što ga vrati nakon što mu melek uzme dušu melec mu prihvate njegovu dušu kada dođe do prvog zemaljskog neba njoj se obraduju stanovnici prvog neba meleci koji se nalazi na prvom nebu obraduje se njegove duše pa prati je njegovu dušu sve do drugog neba pa od drugog neba prati stanovnici drugog neba prati njegovu dušu sve do trećeg neba i tako svi se raduju toj duši sve dok ne dođe do sedmog neba pa Allah kaže melecima uktubu abdi fi ilijin zapišite moj groba u ilijinu na sedmom nebu i vratite ga nazad na zemlju Pa mu se vrati duša u njegovo tijelo, u kabor. Pa dođu dva meleka. Jedan sa jedne strane, i drugi sa druge strane. I kažu mu, Men rabbuk, ko je tvoj gospodar? A on će odgovoriti, Rabbi Allah, moj gospodar je Allah. Pa ga opet upitaju, Wama dinuk, a koja je tvoja vjera? A on će odgovoriti, din islam, moja vjera je islam. Pa će ga opet upitati, Ma haza radžulun lezi bu'i se fikom? Ko je ovaj čovjek koji vam je poslan? Koji vam je došao ko poslanik? Pa će reći on je Rasulullah, to je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Pa će ga upitati meleci "Uma yudrik?" A kako se znao da je on poslanik? Kako se znao da ti je vera Islam? Kako se znao da ti je Allah gospodar? A on će odgovoriti: "Qara'tu kitab Allah azza wa jalla. Čitao sam, učio sam Allahovu knjigu. Fa amantu bihi wa saddaqtu." Pa sam vjerovao u nju i potvrđivao sam svetu Svrsto sam vjeroval u sve to što se nalazi u Allahove knjigu. Kaže, qara'tu kitab Allah, čitao sam Allahovu knjigu. O, ti koji ne znaš čitati, čitao sam Allahovu knjigu. Razumio, nije samo čitanje, da čitaš i razumiješ i vjeruješ u to, potvrđuješ. Pa će doći glas sa nebesa. Sadaqa abdi, fa afrišuhu minal dženne. Kaže, istino je rekao moj rob, pa mu pripremite postelinu iz dženneta. وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ I dženeckom odječu vam ga obucite. Obucite ga u dženecku odječu. وَفْتَحُوا لَهُ بَابًا مِنَ الْجَنَّةِ I otvorite mu prolaz vrata do dženeeta. Kaže pa će mu dolaziti od dženeckog lijepog mirisa. I kabor će mu se proširiti. Toliko, koliko dopire ili dok le dopire njegov pogled. Zatim će mu وَيَتِهِ رَجُنُ حَسَنُ الْوَجْهِ Kaže pa će mu doći čovjek lijepog lica i ugodnog mirisa i reći će mu abšir billedi jesurruk fahada jomuk alledi kunt tuat kaže raduj se ono što ćete obradovati ovo je dan koji ti je obećan pa će ga ovaj upitati vjernik men ant ako si ti Kaže tvoje lice lice onako koji i dolazi sa haijrom sa dobrim kaže ana amaluk salih ja sam tvoje dobro djelo ja sam tvoje dobro djelo koliko tvoja djela budu dobra i ispravna toliko će ovaj čovjek biti lijep glica i prijatnog ugodnog mirisa. pa će ovaj reći vjernik rabbi aqim saa rabbi aqimi saa hatta arja ila ahli wa mali gospodaru, ubrzaj nastup sudnjeg dana, daj da nastupi što prije sudnji dan, da se vratim svojoj porodici, da se ponovo sretim sa svojom porodicom i da se vratim svom imetku onome što posjedujem. A što se tiče nevjernika, munafika, licemjera, njemu će isto tako da dođu meleci i istrgnu njegovu dušu i onda da ga uzdignu na, na zemarsko nebo. Kada dođe do zemarskog neba, Nikoga neće obradavati njegov dolazak. Svi će osjećati odbojnost prema njemu. Zbog njegovog neprijatnog mirisa i zbog njegovih grijeha. Tako od prvog do drugog da trećeg do četvrtog sve do sedmog neba dok Allah subhanahu wa ta'ala ne naredi da ga vrate nazad u najnižu zemlju i dozivaće ga najružnijim imenima kojim su ga dozivali na Dunjalku. Najru, najružnijim nadimcima. Vratite ga nazad u zemlju. Ja sam ga od nje stvorio i unju ću ga ponovo vratiti i iznijeću ga ponovo drugi put proživjeti zatim će mu se vratiti duša u tijelo pa ćemo doći dva meleka i postavljati mu ista pitanja ko je tvoj gospodar a on će reći ha ha le edri ne znam ne znam pa će ga upitati koja je tvoja vjera a on će reći ha ha le edri ne znam ha muca će pa će ga upitati ko je ovaj čovjek koji vam je posla reći će ne znam Zatim će doći glas sa nebesa da je slagao i da mu se pripremi postelina od vatre i otvori prolaz vrata do vatre, do džehennema. Pa će mu doći čovjek lošeg lica, neugodnog milisa i reći će mu raduj se onome što će te ožalost, ožalostiti. Ovo je dan koji ti je obećan. A on će ga upitati ko si ti tvoje lice, lice čovjeka koji do, dolazi sa zlom. A on će reći ja sam tvoje loše djelo ja sam tvoja loša djela. A on će reći Munafik, licemir, gospodaru, odgodi nastup sudnijeg dana, odgodi nastup sudnijeg dana. Nemoj da nastupi sudnji dan. U nekim predajama se navodi da se ova dva meleka koja će postavljati pitanja zovu Munker i Nakir. Iako u lancima prinosilaca nalaze se slabosti, ali uopćen je poznato među učenjacima i prihvatljivo, da su njihova imena munkir i neki iako ovim predajama koje smo citirali spomniju se dva meleka bez navođenja njihovih imena Allah najbolje zna to su ta tri pitanja kaburska na osnovu kojih je autor napisao ovo djelo na ova tri pitanja zasnovao je ovo djelo i u tome se ogleda autorovo veliko znanje ispoznaja, prioriteta u islamu ovo, ovu poslanicu Ovo kratko djelo napisao je širi masama muslimana i narađivao da se tome podučavaju i mala djeca i stari ljudi zbog bitnosti ova tri temelja. A učenje ova tri temelja ili proučavanje ova tri pitanja vodi nas ka tome da ih spoznamo i da radimo po tome jer ne možemo raditi bez znanja. Pa je prvi korak ka odgovoru na ova tri pitanja učenje znanja o tome je prvi korak, kojeg ako ne napravimo ne možemo doći do cilja. Krajni cilj je da odgovorimo na ova tri pitanja i postignemo vječnu sreću, jer onaj ko odgovori na ova tri pitanja vidjeli smo da će mu se otvoriti vrata do dženneta i da ćemo mu dolaziti džennetski miris i džennetske ljepote, sve dok je u kaburu. Što znači kada nastupi sudnji dan, biće od sretnih i od onih koji će ući u džennet. Jer mu još u kaburu Allah subhanu wa ta'ala Olakšao i počastio ga da osjeća džennetski miris i džennetske ljepote. A na sudnjem danu, nakon obračuna i nakon što ga uvede u džennet, osjetit u potpunosti te i uživati u džennetskim blagodatima. Znači da je prvi ključ do dženneta odgovor na ova tri pitanja. ona ko želi da mu se otvori džennetska vrata mora da odgovori na ova tri pitanja kada ga stavi o kabur. A neće moći odgovoriti ako i ne bude poznava. Zato potenciramo na ova tri pitanja. Zato ćete vidjeti da se ova poslanica, ovo djelo tumači i komentariše na svakom mjestu. Da je prevedeno na razne jezike. Allah je po časti ovog autora da upravo on bude taj koji će na tako jednostavan način napisati ovo djelo. I Allah je dao u njemu bereket i hajra da se proširi među muslimanima, da se prevede na sve poznate jezike, I da se tumači na predavanjima, na halkama, na mjestima gdje se tumači vjera. Da prvo djelo sa kojim počinju izučavanje akide, islamskog vjerovanja, bude ovo djelo. A Allah daje svoju blagodat kome on želi, subhanahu wa ta'ala. Ali to je samo jedan od pokazatelja da je Allah, insha Allah, u kabuli ovo djelo od autora. Pa je dao bereketa u njemu i da se proširi među muslimanima. Ova tri temelja moraju se non stop ponavljati učiti na pamet i raditi potome. Rekli smo, učenje ovoga je prvi koraka radu potome, jer ne možemo raditi bez znanja. Znači, počinjemo sa, sa učenjem i onda to učenje nas vodi ka tome da povjerujemo, da spoznamo, da spoznamo srcem, pored toga što očitujemo svojim jezicima i da to primijenimo djelima u praksi molim Allahu da nas ona dala da budemo takvih halal bile znai salavati salama donosimo